то чув би в мені музику і водночас вручав би якесь певне доручення, душевне, духовне доручення, посил знедолений. Але такий коханий рідний край, степ. Весь великий Казахстан, весь народ, що міг би співати пісню свого життя так, як я, не було. Не трапилось такої людини, мабуть, і не буде. Жінки мене любили і люблять. «Кохання знав я», – звідав усі його принади і прірви, і знемагав у бездонності жіночої ласки. Але час, як вітер степом, мчить безупинно, і хвилі його підносять. Далі й далі наші шали і пристрасті. Лишається спогад і жаль за тим, що минуло, що перетліло». І от потреба бою, заперечені неправди, зненависть, до ницих, але можновладних, у джигітові, у воїнові глибинна і не завжди. Я вибрав шлях самотнього вовка у степу, одного проти всіх, знаючи однак, що у ті всі то можновладці, то брехливий і за проданий світ влади й грошей. А інші всі – то я, мої земляки, простолюд, для якого творю музику, для якого я виспіваю себе, свою душу. Відчуваю, що вже втомився, що немає поруч вірного товариша, нема на кого спертися в безкінечній самотній борні. Але зараз раз по раз вертаюсь з думками – до цієї в'язниці, де перед виселкою на каторгу зустрівся з Махамбетом. Наговорив я йому тоді, у чомусь образив, а він дивився на мене такими очима, що ніколи його погляду не забуду, ніколи. Скільки разів відтоді поставав переді мною він такий, як того ранку, коли я мовчав, лежачи на нарах, а він ходив по камері перед допитом. Його випустили. Такий мудрий був чоловік. Згодом знову почали ловити. Та не вдавалося ніяк. Бо все ж, справжній воїн Махамбет, справжній батир. Так боявся його султан Баймухамед, що підіслав убивць вислідити і вбити, голову відсікти, привезти Баймухамеду. І тоді страх ще більше пойняв. Султана. І, здригнувшись, покарав він убивцю, прогнав його от себе геть. А я його, цього Іхласа, назавжди буду прокляте у нашому народі. Біда котилася тоді степом, і розтікалась, мов туман, поглинаючи все. Вмер Мохамбет, і пожовкала трава, і тужну коні зіржали, і зірвіли верблюди з гірк кумис, іскиз шубат, І запліснявів сир, І отари збилися з доріг, Завили собаки, Заплакали немовлята, Опустилися важкі чоловічі руки, І ніжні, і жіночі, І дітей поняв страх, І старі відчули подих смерті. Вбивця Махамбета Осквернив дух своїх предків. Весь свій рід і весь наш степ, ницість звела руку на Акина, зло перемогло буття. Але ніщо не переможе музики й поезії, бо вона дух життя, його згусток і вогонь, його безсмертне джерело. А я думаю знову і знову, якби тут зустрів його тоді, якби я, втікши з каторги, вперше прийшов до Махамбета і став поруч, може б. Усе було інакше. Може, міг би я знову бути йому тим, ким для нього був і Сатай, а він для мене тим, кого я ніколи в житті не мав. Тепер порожні слова. Махамбет загинув, і тільки пам'ять про нього у народі, тільки слава поета і воїна, тільки пісні якого і к'юї. Як він дивився на мене тоді, як він дивився. Нема слів, щоб описати усе, Хіба що музика. Струнами домбри. Тоді тільки серцем відчував цей погляд. Але городиню свою скорити не зміг. Слово привідного сказати не годен був. Тепер лише думаю, тепер згадую, коли пізно. Але ж ось що воно. Ось чому я тут, на березі Жаїку, згадую раптом Махамбета, але ж погляд цього солдата з обвислими вусами погляд втуплений у вербову гілку, яку він тримав у руці, а потім спрямований на мене, коли я проходив мимо. Ось чому я не міг відірватися і відвести своїх очей від нього, доки не проминув. Ось чому цей погляд так переслідує мене. Це ж той самий погляд, яким дивився на мене у в'язниці Махамбет, ось чому я так збентежився. Ось чому згадав Махамбета. Що ж то за чоловік? Що за ним стоїть? Яке його минуле? Чому він з вигляду майже ровесник мій у простому солдатському мундирі із таким верзом обличчя, із таким поглядом, який може бути тільки у поета і воїна? Ось що воно. Я чув, що сюди і солдати висилають бунтівників із Росії. Чи не з них він? Чи не та – це душа, яка так потребує іншої? Такої, як сама, поруч, як потребує цього я. Але між нами стіна, стіна мови, стіна його солдатського мундира, стіна мого переслідування і моєї голосної, але лихої слави музики і барантача конокрада. Я сам жадав такої слави, хоч знав, що чинив,